Ima Oca i Sine i Svetoga Duha. Mnogi i danas, braće i sestre, kao i u one dane, žive i osjećaju veliku glad, veliku nestašicu. I danas kao i u ono vrijeme, u vrijeme proroka Ilije ima mnogo onih koji žive biedno. i nesrećno. Mnogo patnje, mnogo namučenih duša mnogo gladnih, mnogo pomračenih, mnogo bolesnih. A evo, u crkvi, kao u ono vrijeme ženi Udovici, srijećemo proroka Iliju. Večeras ga neće biti Ni na televizijskim programima Večeras ga nema u štamparijama koje se bjesomučno trude I to ne jedna štamparija, nego koliko njih I koliko zapošljenih u njima koji će Svu noć i čitav dan da se trude da napune svoj list sa još više slane vode ne bili žeđ produbili i pojačali, neće ga biti večeras ni na binama pozorišnim, neće ga biti ni na binama noćnih klubova, u restoranima i raznim drugim jamama i jos binama nema ga tamo tamo ne dolazi ali zato evo u crkvi Boga njegovog evo ga danas i večeras i te kako prisutan do te mjere da oni koji žive crkveno koji prate crkvu, koji joj slušaju, koji joj vjeruju, koji imaju povjerenje prema njoj, oni današnji dan posvećuju svetom proroku do te mjere da ga nazivaju Ilin danom. Dan svetoga proroka Ilije. I sigurno je, braćo i sestri, da sveti prorok tog dana na poseban način posjećuje crkvu i sve one koji u crkvi i crkveno žive. I kao prorok ne dogazi da čuti, kao prorok ne dogazi prazan, nego kao i u ono vrijeme i danas dolezi u proročkom duhu i u njemu svojstvenoj revnosti ili duhovnom raspoloženju prema Bogu našem i Bogu njegovom. Da nije potreban i ovom vremenu, ne bi ga crkva zadržala, Ne znači da ga ne bi poštovala, ali ga ne bi na ovaj način isticala. Ne bi jedan dan u godini bio njegov na ovakav način, ilin dan. Naš narod, odavno prosvećen istinom Božijom, odavno uveden u tajnu vjere, I kako zna, i kako poštuje, i kako mjeri vrijeme na taj način što ilin dan ima svoje mjesto, evo već, vjekovima. I kao prorok crkvi i danas potreban njenoj misiji, njenom spasonosnom, Djelovanje. I zato ga i ističe. Naravno, nije jedini od proroka, ali je jedan od najvećih. Ono što ga čini posebnim, jeste i to njegovo ognjeno uproti vaznošenje. Istina, ne kao što se naš Gospod voznio, ali njega u grobu nema, negde se nalazi u nekom prostoru tajanstvenom. U prostoru duhovnom, iz koga će nam opet doći U ona poslednja vremena, u one poslednje dane, da kao prorok gospodnji pomogne vojnicima Hristovim, vojućoj crkvi i onom malom, ali izabranom stadu koje se neće pokloniti lažnim bogovima, koje se i danas Ne važnim lažnim bogovima, koje revnošću prema istini, prema svetinji, stiče snagu da odoli onom opasnom iskušenju, koje će mnoge da pokosi, iskušenju za koje mnoge neće biti spremni. Jer se već sad i danas navikavaju na opasne kompromise sa duhom ovoga svijeta, koji sav uzlugaži, sav je bogoboran, bogoprotivan, pun bogomržnje i čovjekomržnje i mržnje prema prorocima. Mržnje prema istini Plamteće Ognjene Pakvene mržnje Prema crkvi I prema Svetoj Trojici I danas, braćo i sestre Lažni caravi Kao i u vrijeme Proroka Ilije Da bi odvojili Narod Od Boga podižu lažne hramove, takozvana idolišta, i jakim pritiskom medijskim, medijumskim, menadžarskim i raznim drugim oblicima pritiskaju svijest neutvrđenog naroda I primoravaju ga postepeno da se pokloni lažnim bogovima. Znajući da to poklonjenje mora biti na neki način organizovano, da mora imati mjesto poklonjenja, nešto što će zamijeniti hramo, nešto gdje će se narod osjećati udobno i gdje će svoju potrebu za poklonjenje moći da projavi ti carevi i onog i ovog vremena a nadahnuti lažnim Bogom nadahnuti protivnikom Božijim podižu hramove i danas Ako gledamo iz ovog ugla posmatranja, ako gledamo iz ovog ilinog dana, otkrićemo, to jest, otkriće nam se istina da sva ona mjesta gdje se narod danas masovno okuplja, a gdje god vidite masovno okupljanje danas, znajte da je, blago rečeno, sumnjivo. Sve su to, braćo i sestre, idolski hramovi. Tamo gdje nemamo ovu vrstu instalacija, gdje nemamo ikonostase, to jest hramovi, gdje nemamo ovu sveštenu i časnu trpezu koju ovdje pred sobom gledamo, gdje nema svetoga oltara. Gdje nema časnih sasuda, gdje nema svetoga evanđelja, gdje nema časnog i životvornog krsta, gdje nema ikona, gdje nema podeždi svršteničkih, gdje nema vina pripremljenog i hleba ispečenog sa onim pečatom na njemu, Gdje će biti inicijali Hristovi i pečetnjegove pobjede, gdje nema svete liturgije, gdje nema svetih tajni, gdje nema svetih bogosluženja, gdje nema svetih otaca, gdje nema svetoga poredka bogoslužbenog riječi, gdje nema predanja pravoslavne crkve, a gdje se narod ipak masovno okuplja sve su to idolski hramovi. I sve je to idolo poklonstvo bez izuzetka. Danas, sva učilišta na ovom svijetu, bez izuzetka, gdje se ime Svete Trojice ne nalazi u središtu, Tog učenja i gdje svjetlo znanja ne ishodi iz oca i ne donosi se preko sina ovaproćenog, to jest gdje nije um prosvećen duhom svetim. To je sve, braćo i sestre, idolopoklonstvo. I oni koji se kvanjaju U tom znanju su idolopoklonici, jer poklanjaju se najdubljim djelovima svoga bića, posvećuju pažnju uma, volje i srca nekome ko nije njihov Bog. Odvajaju svešteno vrijeme, odvajaju onu snagu koju su od istinitog Boga primili, I one darove kojim je on dao, oni ne posvećuju njemu, nego nekom drugom Bogu. Kako se god on zvao i predstavljao, sve je to idolopoklonstvo. Danas je ono uzelo tako grdan oblik i u isto vrijeme opasan, da ga više niko i ne naziva tim imenom. Niti se idogo poklonstvo danas naziva idogo Niti mi više idole prepoznajemo kao idole. Međutim, ako se budemo vratili crkvi, ako budemo na sveto posmatrali iz ovog ugla i u društvu svetih proroka A evo danas smo u društvu velikog Ilije, morat ćemo, i sestre, u svjetlosti praznika i pod dejstvom revnosti Ilijine ipak da priznamo da je sve to jedno opšte idolo poklonstvo, u kome se gotovo svi mi manje ili više Nalazimo. Danas kad pogledamo velika zborišta, sportske hale, sportske stadione i sve ono gdje se narod sabira, i to ne jednom u godini, nego vrlo često, to je, braće i sestre, isto ono, samo danas na drugačiji način, Upakovano, mnogo lukavije, mnogo opasnije. To je isto ono, isti onaj duh protiv koga se borio sveti prorok Ilija u svoje vrijeme i protiv koga se bori svojim ognjenim duhom i dan dans. Ta njegova borba i ta njegova revnost još jednom će biti projavljena. Kad se svi ti idoli, sve te ideologije, sve te laži, sve te jeresi, sve te neistine, sve te obmane, sve te nauke, sve te filosofije, sve te magije, kad se sve bude ujedinilo i poklonilo Antihristu. Tada će se projaviti još jedno silna njegova revnost za istinu i jedinog istinitog Boga i jedinu istinitu crkvu i biće će zapečaćena krvlju njegovom, koju će proviti u Jerusalimu, jer po gospodnjoj prorok negine gine izvan grada. Ali i danas, prije nego što taj dan dođe, a ide ka nama i mi ka njemu, sveti prorok ili je tim duhom. I u ovom trenutku, braće se sestre, njegova revnost proteže se i oni koji su voljni da revnuju, mogu da nađu na nju i u ovaj dan I u crkvi pravoslavnoj živeći tom revnošću da budu zagrijani ne samo njegovom, nego revnošću svih svetitelja prema svetinji istine Božije. Sveti prorok Ilije i u one dana i danas poziva narod Boži da se odluči, to braći i sestre treba da znamo svi, jer mi smo crkva apostolska i na temelju proroka nazidan. Treba da odlučimo, hoćemo li mi, ako smo ispovjedili Boga u Trojici, da se poklonimo njemu, onamo gdje se On otkrio i gdje prima poklonjenje, to jest u crkvi pravoslavnoj, I kroz sveštena bogosluženja, prvenstveno kroz svetu i božansvenu liturgiju, živeći dostojno tog prizvanja, to jest vrlinski, revnosno i vrlini svojstvenom podvižništvu, ili ćemo da se predamo duhovoga svijeta. Jer u suprotnom bit ono što na žalost najčešće biva da klecamo na obije noge, ni tamo, ni ovamo. Hoćemo da se poklonimo i istinitom Bogu, hoćemo da služimo i lažnome Bogu, pa odvajamo vrijeme malo za jednoga, malo za drugoga. Malo ćemo u hramovima Božijim, a malo ćemo u zborišta satanina Malo ćemo u sveta bogosluženja, malo ćemo na pirove demonske Okupljanja, pozorišta, noćne klubove, sportske dvorane, plaže javne I mnoga, mnoga, mnoga druga Minska polja Gdje se naše duše I naša vjera U prah pretvaraju A sveti prorok Ilija Poziva i nas Poziva i čitav svijet Braće i sestre Da provjerimo svoju vjeru On poziva I sve pravoslavne hrišćane Moćno privlačeći pažnju Jer je u ono vrijeme Privukao pažnju I samoga cari čitavog naroda Istina Zaključavši nebo Da ne pusti ni kap jednu I primoravši ih sve na post Uključujući životinje Izvukao je neophodnu pažnju Jer bez posta Nema pažnje. Gospodi danas iako protiv naše volje na mnogije naveo post. Istina, to još nije post kakvim ćemo svi da jer sve više ima onih koji su gladni. A sve više da i bude, braćui i sestre. Pritom nećemo Dugo čekati na to. To će biti mnogo brže nego što očekujemo. Glad brzo na najlazi. I osjeća se njen dolazak. Ima sve više njenih vjesnika. A sve više onih koji svakog sekunda mogu da upadnu u taj problem. Koje samo neobjašnjiva objašnjiva milost Božja. Hrani. Inače, onako kad pošteno pogledamo, glad je to, braćaj sestri. Svaki sledeći dan može da nastupi. I nastupit će. A zašto? Da bi se pažnja povećala. I da bismo mogli da čujemo riječ proročku i riječ gospodnju. A sveti prorok Ilija upućuje... Na sveštene oltare, upućuje na svetu crkvu, upućuje na svetu trpezu gospodnju, upućuje na sveti putir, upućuje na sveti diskos i poziva sve nas da pogledamo kakvo se čudo odigrava u našoj crkvi i u sveštenoj božanstvenoj liturgiji. Mnogo veće čudo nego što se odigrava u ono njegovo vrijeme i na njegovu molitvu, kad je gospod prihvatio njegovu molitvu i primio njegovu žrtvu. Ognjem je primivši, to jest spalivši, potvrđujući njega kao istinitog proroka I odvajajući ga od svih lažnih proroka A bilo ih je Tada na tom zborištu Osamstotina i pedeset Poslije ognja Na njegovu žrtvu Bracu i sestre Moralo je doći do odvajanja To odvajanje Izvršio je on sam, nožem, koji simbolizuje blagodat gospodnju. To je onaj mač koji je gospod donio na zemlju. Ne donoseći mir, nego rat. Tako je rekao, nisam došao da donesem mir, nego rat i mač. Proroci su na mnoge načine najavljivali dole za Gospodnji u raznim praobrazima. I sveti prorok Ilije, prizivajući Božju milost, Boži znak, Božji oganj na svoju žrtvu, time je ukazao i caru i čitalom narodu da su svi ovi drugi proroci služitelji važnih bogova, i da njihovi bogovi zapravo i nisu bogovi nego demoni, a da je njegov bog, a i bog naroda, nego ga je narod zaboravio i odstupio, malo po malo klanjajući se, klanjajući se, kao i mi danas, što se po malo klanjamo, svemu po malo, i onda zaboravimo na Boga našeg. Hoćemo da ispratimo jedan događaj, drugi, jedan koncert, jedno dešavanje, jedan seminar, jedno putovanje, jedno ljetovanje, jednu takmicu, jednu noć u gradu, a pa onda druga, treća i mi zaboravimo na Boga našeg, braća i sestva. Zaboravimo mi na svetu liturgiju. Zaboravimo mi na praznike gospodnje. To tako ide. Jedan, drugi, treći put i eto zaborav. Proklet i zaborav. I onda dolazi do toga da narod primi idolski duh i da primi idogoslužitelje i žrečeve. A žrečevi idolski su svi oni koji privlače pažnju naroda danas. Kogod oni bili. Naravno, to je danas krajnje vulgarizovano, banalizovano i ljudi se kvanjaju nečemu u čemu se ranije narod nije kvanjao, zaboravivši na jedinog istinitog Boga. sveti prorok Ilija kaže, evo dođi u hram gospodnji, dođi da vidiš čudo veće od onoga, koje se desilo u moje vrijeme na moje molitve. Pođi u svoj hram, pođi u svoju crkvu, ima tamo sveštenice, kojima je data veća blagodat nego što je data meni i nego što je data proroku Jeliseju. Jeliseju je bila data veća blagodat nego meni, kaže sveti prorok Ilije, koji je čitao žitije svetog proroka Jeliseja, zna kakve je moći imao taj prorok. Ogromne moći. Data mu je veća blagodat nego proroku Ili. A sveštenicima crkve pravoslavne, a zašto sveštenicima? Zato što postoji samo jedan sveštenik u crkvi. Samo jedan prvosveštenik. Odvojen od grešnika, kako kaže apostol Pavle, i viši od nebesa. Zato ove molitve koje mi izgovaramo, tako brzo dolaze do nebesa. Zato su one tako strahovito smjele, kako je primijetio naš blaženo počeviši otac Luka, Himandrit, kad je govorio o svjetilničnim molitvama koje sveštenici čitaju za vrijeme šestog psalmija, kaže, oče, si vidio kakva je ono smjelost u izrazu? Na kakav način mi razgovaramo sa gospodom? Na kakav način mi ištemo od njega? To ne može čovek, braće i sese. Koliko god on bio vrvinast, koliko god on bio dobar i pošten, tako da se sa gospodom ne razgovara. Tako može da razgovara samo prvosveštenik. I sveštenici crkve pravoslavne, sa svješću, da im je to pravo dao Sin Boži. I da tako mogu da razgovaraju sa Otcem Nebeskim samo u Duhu Svetome. Velika smjelost. Pa prorok Ilija, znajući za to, zna on odlično, braći i sestre, šta je pravoslavna crkva, kakve su njene moći, sve moći, Kakva je sila pravoslavlja? On upućuje narod i danas kao prorok kaže, ajte u crkvu, tamo je sila, ajte na njene žrtvenike, tamo je Bog proroka prisutan, nisu tamo proroci, pa braćo i sestre... Za nas bi bilo joj tako veliko da danas vidimo svetoga proroka Iliju ovdje na mjesuđe časna trpeze. To bi bilo veliko, zar ne? Vidio sam svetoga proroka Iliju. Bilo bi veliko, ali u crkvi dešava se nešto veće od toga. Mi ćemo i svaki put to činimo, imamo na svetim liturgijama, vidjeti njegovoga Boga. Boga svetih proroka Boga svetih mučenika Boga svetih otaca Gospoda svetih angela Sina Božijeg Sina Majke naše bogorodice Njega imamo u crkvi I sveti prorok Ilije kaže Ajte na sveštena sabranja Braćo i sestre Okante se i idola Bataljte idolo služenje, ostavite te gluposti, kakvi noćni životi, kakva kulturna dešavanja, kakva pozorišta, kakve, kakva zaglupljivanja. Ajte u crkvu živoga Boga, ajte na svetu liturgiju, pa stanjte tamo, sačekajte pa ćete vidjeti čudo Božije. Kad crkva... Rukama episkopa i sveštenika priziva blagodat, ona i lazi, braći i sestri, ali više ne prinosimo volov. ne prinosimo telat, jarce, ovnove, ptice, životinje, ne prinosimo ljude, braći i sestre, kao što ih žrečevi ovoga svijete prinose nosimo beskarnu žrtvu i duh sveti se ulazi i donosi nam vječni život u zalogaju daje nam u ruke da nosimo samoga Boga, vječni život da imamo u rukama njegovo tijelu i njegovu krvu i tom hranom da se hranimo i tim životom da živimo vječno besmrtno I svetu. i da onda, prepoznavši taj veliki dar, tu veliku milost, koju su proroci najavljivali, ali nisu je dočekali, braće i sestre, ono što mi danas imamo, to su proroci u vizijama gledali i bili voljni da to vide, a nisu vidjeli, naravno, time njihovo obraženstvo nije ostalo ali hoće da kažu, hoće da istaknu kakvu blagodat i kakav blagoslov imamo mi koji živimo u ovo vrijeme vrijeme blagodat pošto se ova protio Bogu mi smo rođeni neki prije 15 godina neki prije 18 godina neki 2005 neki 75 razni su datumi a svaki od njih Računa se poslije rođenja gospodnjeg, poslije o vaproćenje i svi ti datumi su jako blagosloveni. To je velika čas, to je veliki, veliki blagoslov, veliki blagoslov da smo rođeni poslije Hrista, kako se to kaže. A zašto? Zato što je poslije o vaproćenje Božje sve drugačije. Sve je neuporedivo uzvišenije od onog starozavjetnog. Pa i sveštena bogosluženja i sveštena liturgija neuporedivo iznad starozavjetnih službi. I blagodat sveštenstva, blagodat liturgije, blagodat crkve, braće i sese, je neuporedivo iznad onih mogućnosti koje smo imali u vrijeme proroka. I zato sveti prorok Ilija, on nas uopšte ne poziva u njegovo vrijeme, on nas uopšte ne poziva da mi idemo sad opet kod njega da gledamo kako on kolje 850 lažnih proroka, nego hoće da kaže, onako kako sam ih ja klao u svoje vrijeme, tako i vi mačem blagodati Božije, Jer svi mi, braći se ako hoćemo, imamo mač duha, to jest riječ Božiju, blagodat Božiju. Kogod hoće, ima i može. Da koljemo lažne proroke, da koljemo lažne misli, takozvane podstreke, priloge, demonske priloge. Sve one misli, sve one pomisli, sve one želje. Osjećanja, htjenja koja nas odvajaju od živoga Boga, koja nas odvajaju od istinskog života po Bogu, to jest crkvenog života, po odvižničkog života po jevanđelju, po svetom predanju, po pravilima crkve, po učanju apostovskom i svetootačkom, Sve to da koljemo, braću i sestre, mačem blagodati. Koliko god da ih bude, sve to može i mora biti zaklano. I tek poslije toga možemo da očekujemo dažd. Kišu, vodu živu. U suprotnom, ako mi mislimo Da ćemo živjeti miješajući svoju dušu sa istinom i lažom. Mi nećemo upustiti vodu živu. Niko od nas braći srst. Sveti prorok Ilija, to na jedan moćan način, vrlo transparentan, neuporedivo iznad svih dramskih prikaza, jer je sve to bilo istinito, 850 ljudi trebalo je to zaklati, braće i sestre. Nije lako kvati čoveka, nije lako kvati žreca, slugu sataninu. 850 svojom rukom. To je velika revnost, velika ljubav prema Bogu. Zato i mi ne treba da budemo zadovoljni malim uspjehom. Ne znam, savladao sam neku lošu situaciju, prebrodio sam neko iskušenje, odbacio sam svega nekoliko priloga i onda se utopim u onaj peti ili šesti ili deseti, predam se strastima, kako mnogi od nas uradiše. I to je greota gledati, malo se zaprivalo životom crkve, malo smo zapostili... Malo smo porevnovali, a nažalost je postalo pravilo, ona početna revnost koja je data onako besplatno i posle nekoliko okršaja, eto kompromis, jedan, eto ga drugi, treci, eto ga opet u kolo sa žrečevima, eto ga opet u šamanskom plesu. Sa mrtvim idolima, poprimajući duh smrti i raspadanja od njih. A zaboravivši vječnoga Boga i revnosne i do smrti odane proroke, mučanike, ispovjednike i podvižnike. I ajde kada bi se sve završilo na tome, nego se onda pomalo i ludi pravima. Pa imamo našu pobožnost imamo pobožnost svetitelja. Ne može to tako, braći i sestri. Naša crkvo ističe primjere pobožnosti. Svakog dana imate kalendar po kome mjerimo vrijeme. Svakog dana ističe primjer pobožnosti. I bukvalno nemamo ni jedan jedini u kom možemo da se opustimo... Govoreći, e, ovo je dan kad može da bude i kako ja mislim da treba. Ne može. Svaki je zauzet, svaki je zapečačen, svaki je braćo i sestre istaknut od strane duha svetoga. I mi ili ćemo da izbjegnemo crkvu, ili ćemo prepoznati onaj njen duh, onu revnost, kojom su revnovali naši sveti preci, pa i sami uz pomoć Božju da budemo takvi, da budemo naslednici proroka, naslednici apostola, naslednici onih ranih hrišćana, mučenika, spremnih da umru za vjeru, za čistotu, za celomudrenost, pravednost, besmrtnost. Na Naslednici naših svetih učitelja, saveravno apostolnog i svih svetitelja koji su naš narod napasali sve do novojavljenog Nikolaja, Žičkog, Justina, Simeona i onih koje će crkva projaviti i duh sveti proslaviti. Neka bi i ovaj dan ili dan svjetlosti, revnost koju srijećemo u njemu pomogli i nama, braćo i sese da ne budemo klecavi na oba koljena nego ako smo povjerovali u istini tog Boga da mu služimo u istini, u revnosti u pravdi u evanđelskom spasonosnom podvigu i na taj način da okrenemo leđa palom svijetu I u nama i izvan nas Idolima i u nama i izvan nas A na taj način zaštitimo se i od onog Koji sve te idove postavi Svata učenja nadahnu Onoga koga će prorok projaviti Prstom ukazati od njega postradati Kroz to stradanje još više se proslaviti I kao mučenik, daj Bože I mi zajedno s njim dočekati drugi dolazak jedinog istinitog Boga kad će se sve otkriti, sve tajne srca, uma i volje i koji će svoje revnosne služitelje i sledbenike, revnosne do kraja, primiti u svoje vječno carstvo nebesko da tamo vječno sa prorocima i svim svetiteljima slavimo jedinog istinitog Boga Boga svetih proroka Boga svetog Ilije proroka Gospoda našeg Isuse Hrista kome se poklanjamo zajedno sa ocem i duhom svetim u crkvi sada i daj Bože u carstvu nebeskom uvekova vjekovam amen